Välkomna till avsnitt 15 av Stick with Us podcast. Och idag är jag, Eddie, tillbaka. Och med mig har jag... Anna! Fantastiskt! Vilket radar på! Ja, jag är inte tillbaka. Är du inte? Ja, jo, från förra veckan. Från förra veckan, ja. ja. ja. Eh, vad ska vi prata om i detta avsnittet? Det, ja, vad som har hänt i veckan. Eller vad som har hänt sedan jättemånga veckor tillbaka för din del. Ja. det så länge sedan du var med. Såklart. Och så ja. ska vi prata om vad vi har avmaskat och vad vi stickar på just nu. Precis mm. som alltid. ja. Det rubbar vi inte på. Nej. Nej. <laughs> och så ska vi prata om veckans tema. är är det flis? Ja. Och för er som inte vet vad det är så ska vi riktigt grotta ner oss i det. Precis, så känner jag inte oroliga. Det Nej. kommer. Um, vi, ja, vi tänkte prata lite om olika spinningtekniker. Mm. Och... Uh, och veckans tävling. <laughs> vi ska prata om veckans tävling. Så veckans klart. tävling, ja. ja. Och sen avslutar vi väl med lite så här vad vi skiter på tills nästa gång och sen har vi en liten rolig announcement. Just det. Aha. Mm. Så håll i hatten så kör vi. Yes. Ja, Edith. Det var ju länge sedan du var med sist. Ja. Och du har varit i på äventyr. Många äventyr. Ja, kan du inte berätta lite? Absolut. Jag ska få försöka fatta mig kort. För ja, det är svårt att... Ja, det göra det. Ja. Det ett helt avsnitt med bara <laughs> äventyr. Eller hur? Vi Kan vi ta en analog? Ja. Ni, ni som är intresserade kan ju mejla mig. Som... <laughs> kan du kan ju in ett specialavsnitt till dem. Ja, ja. Det... Mm. Uh, nej, men... Uh... Det som hände allra sist sedan jag spelade in, eller allra först sedan jag spelade in snarare, det var ju att jag sprang ut årsvärvet. Mm. Eh, och jag har ju fått eh, en fråga för hur det gick. Och för er som inte vet det så tänkte jag bara berätta att eh, det gick bra ändå. Det var ju 29 graders värme och en, en form av hagelskur på Älvsborgsbron och sån någon liknande sak på hissingen eh, Men jag tog mig mål. Jag sprang hela vägen och... Eh, jag tog mig mål på två timmar, en minut och 26 sekunder. Det är helt fantastiskt ju. Så det är jag väldigt, väldigt nöjd med faktiskt. Ja. Även om jag inte spräckte två timmars gränsen då, Nej, men det... så var det med så liten marginal. Jag trodde nästan inte ens att jag skulle ta mig runt vissa tillfällen. Ja. Um, och jag blev räddad av två saker. Dels att jag hade keps på mig, så att jag slapp solen i ögonen. Mm. Och att jag hela tiden kunde blöta kepsen på de här vätskekontrollerna. Ja, och solen på huvudet dessutom. Exakt, så då mm. höll jag mig ganska kall om huvudet. Eh, och sen, faktiskt den här hagelskuren- som jag rockade ut för på Älvsborgsprån. Mm. För då blev jag nedkyld- och sen så blev det mycket fuktigare- och syrerikare i luften. Mm. Så då kände man att det, nu kommer det gå liksom. Mm. Så att det är jag ja, supernöjd med- och jag vill absolut springa nästa år igen. Jag har fått mer smak. Häftigt. Ska du vara med då eller? Jag vet inte, jag kommer, ju, jag kommer ju vara träningsmässigt ganska mycket upptagen på annat håll eftersom jag ska bli instruktör nu Ja, har du blivit instruktör? Nej, jag ska ju bli instruktör Okej okay. mm. Så jag ska gå min utbildning i höst Ja, ah, roligt Så att jag kommer ju vara ganska, ja, det kommer vara ganska mycket med det mm. Jag kommer ju hålla två pass i veckan och sen kommer jag säkert få hoppa in och vi vikariera och sådär Så att jag vet inte om jag kommer kunna lägga så mycket fokus på läppträningen att jag liksom kan komma i form till det Men du har en ganska bra grundfysik då Ja, det kommer jag ju ha. Men löpning är fortfarande något annat. Ja, det är annat. klart. Mm. Vi får se. Vi får se. Det ja. har varit jättekul. Ja, det hade det. Jag ja. kanske helt enkelt bara måste anmäla mig så måste jag springa. Exakt. Eller <laughs> jag... låta någon annan anmäla ja. dig, kanske. Nu <laughs> mm. har jag fått min förslagspresent så att du kan liksom inte <laughs> <laughs> oh, nej. komma med något i efterhand. Mm. Ja. Eh, sen så har jag faktiskt varit väg i Malaysia mm. i fyra veckor. Mm. Eh, och där har vi gjort allt, liksom. Allt från, eh, men du har inte bara varit i Malaysia? Nej, jag har varit i Brunei och Hongkong också. Mm. Eh, men mestadels i Malaysia. Vi var tre veckor i Malaysia ungefär. Ja, ah, okej. Okay. och körde eh, du ni också runt mer? Eh, ja, vi åkte runt väldigt mycket i Malaysia, mm. gjorde vi. Så vi var ju allt ifrån Kuala Lumpur till teplantage i Cameron Highlands till en liten ö som heter Mabul, som är... En halvtimme bara och gå runt och som har världens bästa snorklings- och dykningsvatten. Mm. Ehm, och sen så, det absolut häftigaste. Det var ju när vi besteg Mont Kinabalo. Som är eh, sydostasiens högsta berg. Och världens 20 högsta faktiskt. Mm. Ehm, 14 timmar tog det. Och det var det totalt absolut jobbigaste jag, jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Men det var upp och ner va? Ja, upp och mm. ner. Timmar. Men shit, var häftigt. Mm. Ehm, 4000 95 meter, det mm. är ju dubbelt så högt som Kebrikajse, för er som vill ha något att relatera till. Eh, och när man stod där uppe på toppen, eh, lagom till soluppgången, det var så häftigt så att man, eh, ja, man nästan smällde av. Så då glömde man nästan bort att man skulle gå ner igen. <laughs> alltså, ja, jag har inte varit uppe på lika hög höjd, jag vet inte hur högt Adams pick var. Men eh, det tog ungefär fyra timmar att gå upp där. Mm. Och den smärtan jag hade i benen efteråt. För det är inte, jag vet inte om du var på det berget men jag antar att det inte var några trappor där. Nej, ja. eller jo, alltså det var inte trappor, men det var, det var väldigt, väldigt brant. Och sen var det jättestora klippblock som man liksom fick, det var, det var liksom trapplikt. Men det var för höga trappsteg för att kalla det trappor. Om man mm. säger det. det var inte trappsteg, det var liksom klippblock som mm. man klätter upp på. På Adams Peak är ju betonggjutna trappsteg hela okay. vägen upp. Mm. Det är 5200 trappsteg upp. Och Oj. de är väldigt höga. Så när man är som Adam's jag... den i Sri Lanka va? Sri Lanka, mm. Så när man är som jag har ganska korta ben så var det väldigt jobbigt. Mm. Och det var väldigt jobbigt att gå få också för vardorna. Mm. Ja. ja, nej men absolut det jobbigaste är har gjort men det häftigaste är de som gjort. Och jag luftade ju sina syrefattiga där också. Mm. Och det påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Även om jag har en bra grundfysik så just det här att man, man blev så himla... Man tappade andan så fort. Man liksom var liksom tvungen att... Stanna tio sekunder helt andan hela tiden nästan. Mm. Uh, ja, det var en ny upplevelse. Ja, det har man ju aldrig ja, man har inte varit med om. Nej, absolut inte. Och det var samma, vi skulle sova uppe i toppstugan där. Men vi kunde inte sova för att eh, man kom inte ner i puls. För att när blodet är, eh, blir så syrefattigt så måste hjärtat slå snabbare hela tiden för att syresätta blodet. Så att, det gick liksom, att man var hur trött som helst men man kunde inte sova för att hjärtat mm. slog som med en liten handställd liksom. mm. <laughs> Ja Men eh, riktigt häftigt, jag kommer absolut... Gör något liknande igen. Mm. Jag måste bara glömma lite hur jobbigt var först. Precis. Jag tänkte att det är lite som att tatuera sig. så här. Man glömmer mellan gångerna hur ont det gjorde. Eller typ föda barn. så här. Man glömmer ont hur det Antal gjorde. Det. För att lyckan sen är <laughs> Ja, precis. Stor. När tatueringen är klar eller barnet har väl kommit ut så mm. är det så. Mm. Men du har ju fyllt år sedan sist du spelade in. Mm, ja, eller jag har firat min födelsedag. Just det, jag exakt mm. eh, Och du hade en jättestor färdelsedagsfäst Tillsammans med din pappa Ja, det var det stora kalaset i, i lördags var det. Mm. Eh, Och det var, det var fantastiskt roligt Det blev så himla lyckat eh, Och Maria var ju där Tillsammans med sin sambo, det var jättekul mm. Och jag fick eh, världens överraskning På fredag För då hade vi varit uppe i, vi hade ju hårt lokal då I mm. eh, så hade vi varit uppe och dukat För vi fick tillgång på den, till den på fredagskvällen och så kom vi ut från den, var färdiga och då kommer det några personer i en bil. Och jag ser vem som sitter i den och bara liksom springa efter den. Då är det min bästa barndomsvän som har varit i Australien sedan januari. Mm. Jag har inte träffat henne sedan innan jag åkte till Sri Lanka. Och hon hade kommit hem som en överraskning. Du, var roligt! För att, ja, dels för att fira sin lilla bror, student som var på fredagen. Och dels för att gå på vårt kalas. Så hon ska vara hemma en månad nu och sen ska hon tillbaka till Australien. Och det mm. var så himla roligt, det var liksom alla då och min kompis från, eller som bor i Varberg men som har bott i Skåne nu, så är det fem år, hon var också där. och vi ytterligare att träffa henne. Och det blev så himla lyckat. Jag vet, min mamma var så här jätteorolig och vi satt med bordspassering och du vet sådana grejer. Vilka kan man sätta ihop och kommer maten räcka och all, du vet alla de grejerna. Mm. Men det var så himla roligt och alla var jätteglada. Eh, som jag sa till dig innan så hade vi varmröt vi hade lax. Vi hade 14 kg lax och det var ungefär 2 hektar över Shit. av all denna lax. Det är bra planerat. Ja, det är bra planerat. <laughs> och ja, mina föräldrars gamla vänner, så, de har alltid så mycket hyss för sig. Så de hade ju då skrivit ett tal till min pappa mm. som han skulle hålla. Och det var ju väldigt roligt. Och sen fick han dansa en folkdans som heter Oxdansen tillsammans med en av våra vänner då, som heter Henrik. Um, och det är som en låtsas slagsmål i dansform som de alltid brukar ha på folkdansutvisningar. Alltså de låtsas börja bråka och sen så blev det, det liksom en dans. Så det fick de göra. Och sen trodde jag att jag kom undan men sen var det min tur. Mm -hmm. Då fick jag komma fram och så fick jag en blind eh, vad säger man? Så, ah, en, sök, ögonbindel. en ögonbindel. så heter den en ögonbindel. Och så skulle jag blindtesta garn. Mm. Mm. Och jag, ja, jag klarade två av fyra. De jag inte klarade var ett jättetunt lingarn typen broderigarn, det var ju en jag fick jag se sen, jag fick ju bara en snutt av det, det var lätt att dra av, så jag, den ni säger fel på och så fick jag ett bomullskarn också som också var väldigt lätt att dra av eh, och som var väldigt luddigt, så jag, gissade, jag trodde att det var akryl, för det kändes inte alls som bomull men jag gissade rätt på ullen och mohairen och på ullen kände jag till och med att det var på kléspunnet. så att, Fantastiskt. att de var jag nöjd med Åh, mm. vad rovligt. ja det var jättekul vad tror du, ska vi gå vidare på lite stickrelaterade saker? det får vi nog göra mm. Ja, eftersom jag själv då inte har avvanskat något sist, det var ju bara en vecka sedan, så får jag väl fråga dig om du har avvanskat någonting. Då har jag ändå haft några veckor på dig nu. Ja, en månad. Ja. <laughs> och det har jag faktiskt. Mm. Jag blev klar med den här linklädningen som mm. jag stickade på under min resa. Och jag blev klar med den ganska fort. Det tog två och en halv vecka. Jag trodde verkligen att det här är mer än nog att ha med sig på en fyra veckors resa. Men det var det inte. För det var väldigt mycket långa bussresor och sånt där. Mm. Så jag kunde sitta och sticka på. Hur funkar det att sticka med linet i värmen och fuktigheten? Det funkar jättebra. Jag hade inga problem alls med det. Jättejättebra projekt att ha med sig. Det var inte för varmt att ha i knät eller något sånt. Det var rätt bra för att det var inte så... Det var ingen avancerad stickning. som man kunde verkligen säga ja, lägga ifrån sig den när man skulle göra något annat. Eller mm. man skulle gå av hos Eller Det var liksom inga. Jävla hast nu. liksom. Exakt. Mm. Eh, och jag blev jättenöjd med den. Eh, jag, det var ju det här droppsmönstret som jag utgick ifrån. Eh, men det var ju nerifrån och upp. Och jag ville sticka uppifrån och ner. Eh, och sen så provade jag att sticka den här, det här hålmönstret som var i själva kroppen. Eh, men det blev jag inte nöjd med det, så det gjorde jag om det också. Mm. Eh, och sen eh, hade jag fel mastighet, så då hände jag det med. Så att det blev liksom inte så mycket av det här droppsmönstret. Ja, men det hade du väl nästan tänkt, <av början> <tänkt> utan det blev snarare att jag tittade på bilden och tyckte, åh, den klänningen var fin. Jag gör något sådant. Mm. Eh, det enda som är eh, som jag är med, det är att garnet drar. Vet, eh, jag har aldrig varit med om det innan. Jag har varit med om till exempel när man spinner... Eh, Eh, entrådigt mm. Så spinner man ju väldigt, väldigt mycket åt ett håll Och då kan ju bli att garnet drar sig lite åt det ja, hållet Vi ja. har aldrig varit med om det på ett Nej. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra åt det Så liksom hela plagget vrider sig Ja lite, lite grann den... så vrider det sig lite åt ett håll liksom. mm. eh, Och jag är ju inte blockat den nu och Egentligen behöver jag inte det För att den är ju liksom väldigt fin Och är lin liksom mm. det behövs inte bockas ut spetsen eller något sånt där, För det är bara hålvarv Men jag funderar på om det kanske kan hjälpa Ja, det borde du prova i alla fall. Mm. Och se hur det blir. Och om det börjar dra sig igen när mm. du använder den. Liksom. Ja. Eh, om det är någon annan där ute som har tips på vad man ska göra när... När garn drar så på det sättet att ofta ser det ju att man spinner ju det åt ett håll och sen plagerar man ju det åt ett annat håll. Ja, det måste håll. man göra för annars löser det ju upp sig. Exakt. Mm. Eh, och då kan det ju bli så om man spinner för hårt åt ett håll mot vad man gör åt det andra hållet. Mm. Mm. Eh, men jag vet liksom inte vad man ska göra åt det. Så om ni har några bra tips på hur man kan göra så tar jag tacksamt emot det. I ett färdigt plagg då. Exakt. Mm. Eh, och annars så, ja, jag älskar klänningen i övrigt och mm. det stör mig inte jättemycket egentligen. Men okay. det är ändå lite Lite, lite, lite, lite. <här> lite, lite, lite. Det är lite ändå. Mm. Ja. Mm. Eh, och sen blev jag klar med det. Och det enda garnet jag hade då var eh, det fina silkesgarnet som jag fick ut av dig. Okej, okay, du använde inte det klänningen? Jo, det gjorde jag. Men ja. jag hade det kvar. Det mm. Exakt, för lingarnet tog slut. Men mm. det andra hade jag över. Mm. Eh, så tänkte jag, då måste jag hitta på någonting med det. Mm. Så då eh, gillar jag, jag gillar den här Susie's Pedal som jag har pratat om. Som mm. är den här halskragen som ser ut som en chalett. Mm. Eh, så att jag tänkte att jag skulle vilja göra något liknande. Så jag började sticka som en halskrage. Och sen så eh, stickade jag liksom ett annat eh, spetsmönster. Eller liksom ja hittar på något eget. liksom. Så vi får se. Jag blev väldigt väldigt nöjd med den. Jag mm. eh, får se om jag ska skriva ner hur jag gjorde. Mm. Eller hur det blir. Mm. Eh, För att lägga upp bilder också. Det måste du ja. göra. Mm. Eh, så det har jag gjort också. Och sen hade jag fortfarande garn kvar. Så då stickade jag bara en liten krage också. En sån här som så man har en typ bluskrage, liksom. Ja, så man kan ha på någonting. Exakt. Sådana som Emma har en virkat två miljoner. Ja, exakt. Ja. <laughs> jag min. Ja. Så att, det var verkligen en vad man har där. Mm. Jag letade ju garn i Malaysia. Eh, och det fanns inte så mycket. Det fanns bara eh, akryl i princip. Mm. Eh, däremot fanns det väldigt mycket fina knappar, väldigt billigt. Mm. Så det eh, frossade jag lite i. Mm. Eh, och sen när jag kom till Hongkong så, eh, så hittade jag väldigt mycket bra garn. Men det var Offantligt dyrt alltså. Mm -hmm. Jättedyrt var det. Så att det blev liksom inte att jag köpte så mycket. Jag hittade lite silkeskan i en sån utförsäljningskorg. Så jag tänkte, där får jag liksom köpa som, som souvenir. Mm. Så att, det är jag... lite trist att ja, det var så dyrt. Det var jättetråkigt, men det är väl kanske efterfrågan där. Ja, det är klart. Däremot så köpte jag en sån här jättefin mönsterbok. Du vet som Maria har, med massa spetsmönster. Bara själva typ... Kerten, ja, mm. exakt på ä, japanska <laughs> boken. Mm, mm. <laughs> Men jag tror att det kommer gå bra, för det är ju samma stigsymboler. Mm. Så det är bara man kollar ju bara på diagrammet. Mm. Liksom, och så kan man applicera de charten på ä, vilket plagg man vill gå. Mm. Så det var en bra investering. Den var inte så dyremot. Mm. Mm. Kul. Mm. Mm. Mm. Vad sticker du på då? Uh, jag sticker på, uh, på den här Tusa Tweed-klänningen. Just um, Men sen så, ja den är ju typ vid naveln, lite en bit över naveln. Men sen så började jag, gick jag med en teststickning faktiskt. Mm -hmm. um, på en rund sjal som heter typ Grandmothers Backyard Shawl Slash Blanket. Typ så här mm -hmm. Men jag är nog inte så jättenöjd med hur den ta sig ut. Okay. Eh, mönstret är jättefint, tycker jag. Eh, och man kan då sticka den som ja, skal som eller som filt då. Är eller, eller? Ja, eh, på den som är filt så är det ett eh, vad heter det nu på svenska? Garter stitch. Rättstickat. Rättstickat. Rättstickat. <laughs> Rättstickat center. Och sen är det eh, sånt björnbärsmönster. Mm. Och sen är det ett eh, talckkortsmönster, eller pinecoat. Eh, och sen är den en on edging. Jag har ingen aning om vad det kan jag inte på svenska. Men mm. det blir den så här öglar längs kanten. Mm. Så den är jättefin. Men när jag liksom hade stickat. Eh, jag stickar och då spetsen. Eller den som är sjal är, har också. Är mer som mönster i mitten. Och sen är det samma då. Mm. Eh, björnbärs och talkkortsmönstret. Och när jag hade stickat centret. Och börjat på eh, Björnbärs delen. Så inser jag liksom att min. Ser jättemycket mindre ut. Okay. Än vad den ska vara. Och ändå har jag rätt gage. Mm. Eh, men när jag hade stickat liksom, från center och ut till ungefär hälften av varven av björnbörnsmönstret. Så mätte den bara 15 centimeter i, eh, eh, från centret till kanten. Liksom. Mm. Och den som hon har på bilden är jättestor. Och jag hade som sagt rätt gage. Um, så att jag känner mig väl inte så jättenöjd med det. Jag har stickat resten av björnbörnsmönstret. Och så finns det en som man kan sticka en... För att göra den större. Det finns lite så här modifi modifications mm. i mönstret. Men jag tror ändå inte att den kommer bli särskilt stor. Det känns lite tråkigt. Jag vet inte om jag vill repa upp den. Jag har liksom ändå köpt garn till den och sånt. Rama mm. finur i jättefin grön färg. jag känner mig inte så sugen på att repa upp det. Mm. Um, men äh, maila design och fråga varför var det, vad det kan vara så. Ja mönstret. men det har jag gjort. Och okay. hon är jättedålig på att svara. Mm. Efter jag hade skrivit. Alltså, när man har en teststickning i eh, free... Pattern testers, mm. så måste ju Designer svara inom 48 timmar. Mm. Och när det gått typ två och en halv dag då skrev jag och gjorde såna en henne. Då får hon ett meddelande mm. att jag har skrivit och så skrev jag att jag vill gärna ha ett svar på posten som jag skrev för, liksom för två dagar sedan för jag mm. vill fortsätta sticka. Och så skrev hon typ att om jag svarade men det blev väl inte postat och så skrev hon bara med vilket. Vilken version var det nu och vilket center var det det stickade? så skrev jag att jag och vilket, vilket mm. garn har jag använt för att i filten skulle det vara tjockare garn. Mm. Och jag har skrevet att jag använt sockweight som det skulle stå. Jag har rätt garage och jag stickar efter sjalversionen. Ja, sen har man liksom inte svarat någonting på det. Hmm. Det bara... var märkligt. Men de andra som teststicker har de liksom... Nej, de verkar inte ha kommit någonstans. Ja, ah, okej. Okay. Och den ska vara klar den första augusti. Och jag vet inte om jag vill repa upp och... Men mm. samtidigt så tror jag att som den är nu så kommer jag inte kunna använda den, liksom. Nej. var tråkigt. Ja, ah, det känns lite tråkigt. Mm. Så att jag, ja... Det är tråkigt också när designen inte liksom... Eh... Tar sin tid för sin teststickning. Jag tycker det är jätteviktigt att när man bara när man har en teststickning. Att man verkligen liksom pushar och hjälper sina stickare. Ja verkligen. Och tar emot ju... info och liksom. Det måste ju ligga i... Eller som... När jag gör har sådana teststickningar så ligger det ju mitt intresse Absolut. att de kommer framåt. Och det, kan ju, det är ju jättefrustrerande om man sätter på ett fel eller någonting som man inte förstår. Och så får man inte svar liksom om man kanske måste vänta två, mm. tre dagar. Vilket man egentligen inte ska behöva. Speciellt när man då. har en deadline. Ja, mm. eftersom man stickar mot en deadline och så vill man ju komma vidare. Mm. Så sånt kan, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men som sagt, jag tror inte att jag kunde kunna använda den som den är nu. Så att det är kanske lika bra att bara reppa upp den och... Ja. stickar sticka på större stickor eller, ja, det känner ju det ja. känns inte så kul. Nej, så. det förstår jag. Mm. Stickar du på något annat då? Ja, jag har ju lagt ner väldigt mycket tid på den, så jag mm. har ju lite andra projekt men det är framförallt den jag har stickat mm. på sen sist. Det var ju bara en vecka också, så ja. att jag gick med i den teststickningen i måndags, köpte garn i tisdag, så började jag sticka. Så att jag stickade en del på bussen fram och tillbaka till skolan och sådär. Mm. Men som sagt, ja, det känns lite som i arbete nu, för jag kommer nu få repa upp det. Tråkigt. Ja, mm. Mm. Har du något du stickar på? Nu när du har kommit hem eh, ja. och få tillgång till dina projekter. <laughs> no, ja, det var så härligt att bara kunna komma hem och välja bland mina garner och projekt. <laughs> det, kän, det känns väldigt begränsat att ha bara det nystan och en storlek på sticka och sådär. Mm. Samtidigt så var det ju väldigt bra. Alltså mm. då blev, kunde jag verkligen liksom, okej okay, men nu måste jag göra någonting av det här. Och jag tror att det var därför också att linklänningen blev klar så snabbt. För att jag hade inget annat sticka på. Mm. Mm. Annars hade kommit det kommit till så tråkigt. Vet, när, man, när man bara ökar hela tiden och det blir svinlånga och, marv och mm. så bara, då lägger jag bort den i vanliga fall. Mm. Men nu verkligen hade man inget så det körde man liksom. Mm. Eh, men sen jag kom hem så har jag stickat på min eh, svarta kashmirkofta, den som jag kallar för black swan. Mm. Eh, och jag känner att jag skulle gärna vilja ha klart den eh, ganska snart. Kroppen är klar och jag har stickat kanske en eh, tredjedels arm, mm. eh, Så att jag känner väl att den kommer att bli klar ganska snart. Armarna är ju bara eh, slätstickning. Mm. Så att, eh, det hade ja, varit kul. Runt, runt. Ja, runt mm. runt runt. Eh, och sen har jag faktiskt börjat på ett par sockor. För jag fick ett sånt himla socksug nere mm. i Malaysia. <laughs> Men jag gick inte att hitta sockorn. Eh, så jag har faktiskt börjat på de här Hub of Fashion. Som vi pratade om i vårt färgningsavsnitt. Mm, just det. Eh, det är de här sockorna som man stickar. De är liksom Missoni-inspirerade. Och så stickar man dem från... Alltså man börjar inte ner från upp. Eller uppifrån ner. Utan man börjar liksom... Man sticker dem runt från sidan. Mm. Helt enkelt. Och så... Liksom blir, alltså det är väldigt väldigt häftig lösning på häl och sånt, jag tycker det är, ja, de är jätteroliga och de sticker jag i mitt eh, självrandande eh, sockan som vi färgade när mm. vi hade våran färgadag mm. eh, som du visade mig hemma färgade ja. mm. så det är väldigt det, det blir jättefint, jag mm. är väldigt nöjd eh, det ska bli spännande bara att montera ihop dem sen, hur det kommer bli mm. eh, men ja det ska bli kul mm. roligt. Mm. men ska vi gå vidare till att prata om vårt tema lite då det tycker jag mm. Ja, veckans tema är då TDF, eller Tour de Fleece. Och det är ju spinnarnas, alltså garnspinnarnas version av Tour de France. Exakt. Så när de spinner på sina cyklar så spinner vi på våra Spinnrockar helt enkelt. Så totalt nördigt det, Ja, det är så nördigt. Jag berättade för mina kollegor vad jag skulle göra idag. Och de känner ju till podcasten och de frågar vad vi skulle prata om idag. Och då berättar jag om Todefriis. Och de bara... Äh, kände, jag kände liksom hur de inombord skakade på huvudet. Och tänkte, vad fan. Sen alltså. Det är ju lite roligt. Det är lite humor i det. Det är ja. samma med Revelympics. Ja, det är också precis. Jätte... Jag tycker det är härligt att de tar det till en sån nivå. Äh, men det går alltså ut på att varje dag under Todefranc så ska man spinna en stund på sin spinnrock. Mm. Medan de spinner så spinner vi helt enkelt. Äh, Fler eller färre timmar, det beror ju på hur man har det. <går> om man jobbar eller om man har semester och hur länge man åkar sitta vid sitt, sin spinnock. Mm. Men så precis som eh, i Tour, de, Tour de så kan man tävla i det här. Mm. Man kan vinna saker. Mm. Eh, och man kan tävla i lag. Ja. Eller ensam. Ja. Ja. Um, kan du inte berätta lite när det börjar och sådär? Ja, mm. eh, det börjar inte nu på lördag. Utan eh, nästa lördag. Mm. Så lördag den 29 juni alltså. Mm. Eh, och det går hela vägen till den 21 juli. Ja, nästan månader. Ja, mm. eh, och då finns det lite riktlinjer för de här eh, tävlingarna. Och det är väldigt viktigt att det här är riktlinjer. Det är inte regler utan det är liksom riktlinjer mm. man har att förhålla sig till. Och är det är precis som du sa att man ska spinna varje dag som toren pågår. Eh, men man har också... Eh, vilodagar, ja. precis som de cyklisterna ja. har. Liksom. Så när de har vilodagar så har vi också vilodagar. Och det är måndag den 8 juli och måndag den 15 juli. Eh, men sen som sagt, det här är riktlinjer. <skratt> har man inte tid att spinna en dag så behöver man inte det. Till exempel, vi ska åka bort några dagar. Ja. Eh, eh, riktlinje nummer två, det är att man ska spinna någonting eh, utmanande på deras utmaningsdagar. För de har ju också lite svårare utmaningsdagar och sånt. Eh, och det är till exempel när de ska eh, Klättra berg, alltså på cykel, vad heter det då? Bestiga berg. Ja, ja. Ja, ja men ta topparna helt Exakt, enkelt. Exakt, ta topparna på racet liksom. Och då kan man själv utmana sig själv att göra någonting mer utmanande. Man kanske provar att spinna jättetjockt, om mm. man brukar spinna ut Eller spinna någon typ av gång som man inte har spunnit förut, till exempel. Eh, och sen så, den 21 juli när det slutar, så ska man... Eh, ha på sig gult, för mm. det har ledaren. Mm. Eh, eller man ska spinna något gult. Mm. Eh, eller någon dag man känner sig väldigt liksom successful. Så kan man också spinna gult eller ha på sig gult. Eh, och sen så eh, finns det andra eh, färger man kan ha. Och det är typ eh, grönt. Det är eh, sprinters, det är de som kör fort. Så om man ska spinna liksom, en massa så kan man köra på grönt till exempel. <laughs> eh, ja, till exempel. Och vitt är nybörjare, mm. helt enkelt. Om man vill köra på det. <laughs> <laughs> och så precis som du sa så eh, kan man antingen tävla själv. Eller i lag. Eh, och väljer man att tävla själv så finns det även en del liksom, färdiga lag på, i Tour de eh, Och det hittar man i den här gruppen på Ravelry som mm. heter Tour de eh, Och då finns det en som heter Peloton som är... Den huvudgruppen helt enkelt Och det är liksom bara när man kör på Och det är ja. alla Vid något tillfälle så är man i den gruppen helt enkelt eh, Sen finns det rookies Som är första året man kör helt enkelt om mm. eh, man är nybörjare på spinna kanske Ja eh, Sprinters eh, om man kör eh, av Stora amounts Eller långa yardage helt mm. enkelt eh, Och sen finns det Climbers och det är personliga utmaningar Mm. Som vi sa. Lite olika, nya tekniker kanske man vill testa. Eh, och sen finns det Breakaway. Och det är Art Yarns. Mm. <laughs> <laughs> eh, då ska vi se. Och sen finns det wildcards Och det är för eh, eh, de som vill ha sitt eget team. Helt enkelt. Mm. Eh, och jag är faktiskt med i team. Mm. Och det är ett team som heter Team Nordic Spinners. Och det är från den här gruppen Spinning in Sweden på Ravelry som vi har pratat om. Mm. Och vill man vara med där så det är det bara gå in och anmäla sig. Och mm. vill man inte vara med där så kan man bara gå med i TDF-gruppen tdf och anmäla sig där. Mm. Ska du vara med något lag? Alltså jag kommer ju vara iväg lite. Mm. Flisen. Eller to flisen. <laughs> <laughs> så jag vet inte riktigt hur... Alltså det är jätteroligt men jag vet inte hur aktiv jag kommer kunna vara helt enkelt. Um, så jag vet inte. Vi försökte ju ha ett lag förra året. Men det typ var bara du och jag som var aktiva Vi skrev. hade ett lag förra <laughs> året. Vi hade typ ett eget lag. Mm. Vi hade en, ett helt gäng medlemmar men det var bara du och jag som skrev, skrev och postade ja. bilder och sånt. Um, Till saken jag... hör jag väl också att, att då hade inte... Eh, Spinning spinnningen Sweden hade inget eget lag förra året För det var ingen som ville kaptena det laget förra året så då startade vi ett eget. Ja, precis. Eh, och då var det många som hake på i början men sen så ja, ja. Fan, det är väl intresset helt enkelt <laughs> förutom hos oss. Förutom <laughs> hos oss själva ja. Mm. ja men, eh, vad kan man säga vad innebär det liksom, att vara med i ett lag och hur, hur tävlar man och sådär alltså, det, det finns liksom inget så, alltså, det är inte så här att du sinkar teamet om du inte eh, publicerar ett visst amount eller någonting utan ett lag är mer för att peppa sig själv och peppa varandra mm. att man liksom postar bilder så här långt jag har kommit och det här har jag gjort idag och folk inspirerar varandra och jag har provat att spinna lin för första gången eller jag har provat den här nya tekniken och... mm. så att det är inte det att man, att man tillsammans ska producera liksom så mycket som möjligt utan det är mer en peppning mm. det är skitkul Men hur kan man vinna då? Man kan vinna genom att posta i de här olika trådarna. Det brukar finnas en tråd varje dag på... Eh, Tour de Flies forumet mm. eh, med dagens challenge. Och om man har producerat någonting eller spunnit någonting eller in, inom den challengen så kan man posta det i den gruppen. Mm. Och då drar de eh, slumpmässiga vinner varje okay. dag. Och det finns massa sponsorer. Och, och även till exempel nu inom våran grupp på Spinning in Sweden så kommer vi ha lite interna priser mm. när touren är slut. Mm. Mm. Så det finns både sådana slutpriser eh, och även varje dag tävlingar som mm. man kan posta. Ehm... Mm. Mm. Vad har, har du något mål för Tore Alltså jag blev ju nästan lite tagen på sängen när du föreslog att vi skulle ha det här som tema. För jag hade väl lite förtränkt att det var Tore Ehm... Men jag färgade ju eh, 200 gram bfl humbug eh, Då när vi sågs. Eh, och jag har väl egentligen börjat lite på den. Men sen har det tagit avstannat. Så att jag tänkte att jag vill hinna klar med den. Och det mm. kanske inte är, det inte är så jättemycket egentligen. 200 gram, två play att, att spinna. Men jag kommer som sagt vara borta. Eh, från min spinnrock i... Eh, 10 eller 11 dagar av toren Så att jag kommer inte ha så mycket tillgång till den Och jag kommer inte ha någon liksom semester Under toren heller eh, Men jag skulle lite gärna vilja spela färdigt i Det där charganet och sticka någonting av det Och sen har jag en del alpaca ull fortfarande mm. och, eh, Men den är inte preppad eh, Så att jag tänker att det kanske blir Min utmaning istället att preppa den Så det att det faktiskt kan det spinna den ja, Jag tänker det Eh, och jag fick ju faktiskt en jättefin present också nu när jag fyllde år. Och eh, det var några som verkligen hade tagit, tagit mig på orden så att säga. För att i vårt inbjudning, eh, det var ju jag och pappa som fyrade tillsammans. Och mm. då hade vi skrivit så här, det viktigaste är att du kommer. Men om du vill uppvakta oss så mm. hade vi skrivit liksom ett litet rim. Vad vi önskade oss. Och min pappa skick ju ut på då att han har allt han behöver. Eh, så skänk gärna till SOS mm. Och mycket gick väl ut på att jag har... Eh, Prylar så direkt koblar över. Men jag vill gärna resa och köpa mer garn. <laughs> så skänk pengar till mig typ. Um, men då, var det, och då skrev jag i, i den här också var för resmål jag hade som jag var sugen på. Och då var det någon då som hade googlat på Paris som mm -hmm. jag vill gärna åka till. Och då via vissa omvägar landat i en alpaka farm på Österlen. För att alpaka är mm. från Peru eller de har mycket där då som heter alpacka. Och då fick jag dels eh, handspunnen av alpaca därifrån. Mm. Eh, och så ska jag också få åka dit. Och så får jag liksom peka ut den packa och så ska jag få ur från den. Vilken fantastisk present! Ja, jag blev jätteglad. Det var det så himla genomtänkt. Och jag fick ett par, eh, par eh, halvantar också. Eller så här fingerlösa vantar med, eh, med alpaca på som var stickade också. Mm. Och eh, de jobbar ju då med projekt i, eh, i Peru också. Och lär... Eh, så ensamstående mammor att eh, ta hand om ull, spinna och sticka eh, då av alpaca-ull och eh, så säljs det liksom. Så kan de tjäna pengar till sin familj. så Vad roligt, då vill man ju stödja det extra. Ja, ja. precis. Eh, det kommer jag kanske inte hinna med nu då. Men eh, ja, det ska bli jättekul. Det så att, eh, det, det är nog mina mål. Att finna klart det där och att eh, preparera Mm. Även om det är inte är spinning då. Men jag har, jag har inte någon mer färgad ull heller. Så att eh, i så fall måste jag färga den också innan jag kan spinna den. Så typ det är det. Du då? Ja. Jag har ganska mycket fin ull. Jag tror det är 400 gram brun. Mm. Som jag fick utav Elin förra året. Mm. Och då var den helt... Det var egentligen bortsorterad ull som hon inte ville ha. Men jag tänkte så här, det, det tar jag jättegärna emot liksom. mm. Så att jag har tvättat den och jag har sorterat den och jag har liksom, ja, fixat den och fluffat den och kardat den. Och nu mm. är det liksom, den är klar. Mm. Eh, det här håller jag på med som sommaren och den här våren och liksom, det, det drar ju ut på tiden, den processen. Ja, tid. Plus att liksom, jag kanske inte tycker i alla led att det är jättekul. Vissa delar är roligt, men typ mm. att sitta och sortera liksom 400 gram ull, det, det är inte så kul. Liksom. Det är väldigt tidskrävande. Ja, och då vill jag hellre sticka. Ja, <laughs> men jag tänkte i alla fall att jag ska spinna den. Mm. Det hade varit kul att sticka en kofta. Mm. Och sen så har jag fått ett jättefint toppspann i det där bytet som vi hade. Mm. Utav annan heter hon. Mm. Som är så jätte glatt. Eh, och jag tror, jag får med i Polworth, om jag minns rätt nu eh, och det hade varit kul att spinna liksom som en final mm. eh, när man har spullit all den här bruna just det, så får <här> finolen, så så så man, kommer man unna sig lite mm. eh, så det tänker jag väl jag ska ju också åka bort eh, en del av touren, och det är ju när vi är på Öland mm. eh, och det är ju totalt sex dagar nästan borta mm. så att eh, tappar man ju dem där eh, förra året så hade jag som mål att Då spann jag också till en kofta. Men jag har inte sticka den en kofta. <laughs> men jag spann fyra vegan till en kofta. Och sen så spann jag lin för första gången. Eh, och sen så spann jag eh, två handkardade batter. som jag hade gjort med massa allt möjligt i. Mm. Eh, för roligt. Och sen så spann jag några toppspän. Jag spann faktiskt 900 gram. Har ja, du spann jättemycket? Ja förra året. Mm. Det, var, det var jätte jättekul, verkligen. Mm. Och det blir liksom, jag tror för mig nu till exempel så vill inte jag sitta och sätta mig och spinna in en tour För jag vill verkligen länge längta efter det. Mm, mm. Så att jag kan köra ordentligt. Men jag tror inte det kommer bli så mycket som nyligen det här mm. året faktiskt. Jag har inte tid. Jag, nu, nu har jag ju haft min semester. Nu är det bara jobb för hela slutet jag... ja, ja, du ska ha lite semester under toren Ja. ja. Mm. Eller fast då är jag ju på Öland. Död är på Öland, <laughs> ja. Det uh -huh. ah. Men eh, vad, vad spann du förra året? Vad hade du för mål då? Um... Ja, i favorit var jag i holland. Så att jag hade ju lite begränsade tillgångar där kan man väl säga. Mm. Men jag spann ganska mycket då. Jag spann bland annat den här jättelyxiga blandningen... Som blev min solution. Mm. Det är jag under toren, till exempel. Och sen Spanja jag nog också ganska mycket av alpacken Som jag sen har stickat en liten kofta av. Just det. Som jag ju då tänker att jag ska spinna mer gan till och sticka lite större. Mm. <laughs> den är, det är inte liten som i för liten. Utan Nej. som i att jag skulle vilja ha långa ärmar på den. Mm. I alla fall. Um, så det är jag då. Det var ganska mycket. Alltså. Ja, det var ganska mycket. Jag kommer inte ihåg. Jag var ju nog inte uppe i ditt grammantal där. Men det blev ändå en del. Mm. Um, så det är nog, förra året är nog det året jag har varit mest aktiv under Tordeflys. Mm. Uh, samma för mig faktiskt. Ja, men du var ju extremt <laughs> också förra <året. laughs> Nej, men vi, vi borde ju liksom ganska... Ja, jag hade inte så mycket att göra efter jobbet helt enkelt. Mm. Så att då hade jag lite tid. Jag satt ganska mycket ute och spann. Mm. Och, jag kommer inte ihåg om det inte, var inte... World Spinning Public Day under toren också. Det minns jag faktiskt inte. Det kanske var. Jag har nästan för mig det. Jag vet i alla fall att jag satt ju ute i plantskolan och spann då. När okay. det var eh, World Spinning Public Day. Kul! Mm, det, det var roligt. Det mm. var många som, eh, som kom fram och pratade med mig. Mm. Och, och sa att men sånt där gjorde jag när jag var liten. Var och rungligt, mm, ja. Min chef tyckte också att det var lite roligt <laughs> att jag satt där ute. Så, mm. Ett tips också. Varför jag spannade så mycket förra året tror jag. Det var för att eh, den helgen som touren började. Mm. Så var jag hemma hos Elin och hade lite så här eh, uppstartnings eh, mm. kalas tillsammans det var bara hon och jag. Men, <laughs> men det var väldigt kul och peppande bara shit nu kör vi liksom. Så det satt vi hela lördagen och hela söndagen och typ halva måndagen mm. och bara spann och pratade och allt ja, bara återuppgånga Elin är så duktig och kan ja. så himla mycket Gud, om ja. om ull mm. och mm. så där också. Så det är ett bra tips. Att om, mm. man vill... om ni har en Elin så ja. kan ni... Eller någon <laughs> annan som spinner helt <laughs> enkelt. Spinn ihop på torn, ja. det är jättekul. Precis. Men har vi några förslag på vad man skulle kunna ha som tänkbara mål? Ja, men jag tycker ju att det är roligt äh, att kanske inte fokusera så mycket på, på metrar och, och gram och sådär. Utan mm. istället kanske prova att spinna på ett sätt som man inte har gjort innan. Mm. Och just passa på att utmana sig själv nu när man, när man har möjlighet att verkligen mm. fokusera på att spinna. Kanske ja, försöka spinna så tunt som möjligt eller så tjockt som möjligt. Eller spinna någon eh, typ av fiber som man aldrig har testat ja. som du provade lin förra året. Eh, och kanske fundera också på något roligt att göra med. Du kanske aldrig har eh, ja, men färgat själv. Och då kanske mm. du vill prova hur det funkar och vad för resultat. Eh, där Om man tänker på färgningen kan man ju också... Göra så mycket med hur du spinner. Om du spinner och hur du playar mm. och allt sånt där. Och mm. testa sånt man mm. inte har testat innan. Ja, eller typ som du säger att man spinner till ett visst projekt. Mm. Så att man vill spinna till en tröja eller att man vill spinna till en skal Eller att man vill eh, spinna eh, sockan för första gången kanske. Mm. Eh, eller att man helt enkelt provar en helt ny teknik. Eh, att man eh, ja, provar långdrag eller... Spinning, eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, det blir ju... Jag, jag har ju oftast ett planerat projekt för det garn jag spinner. Mm. Um, för att jag tycker att det, är lättare, det blir lättare att få ett garn som blir användbart mm. om jag har planerat redan, det, alltså innan jag färgar ens vad det, vad det ska bli i slutändan. Mm. Sen är det ju inte alltid 100% det blir så. Men jag tycker att det är lättare då när man har ett mål och så blir det kanske inte bara någon härva i härva som är alldeles för tjock eller tunn mm. eller för kort. Som aldrig lyar mm. någonting. Så det, mm. det tycker, jag, ja. tycker jag är ett tips. Absolut, det är, mm. så brukar jag också tänka. Däremot så brukar jag inte säga. Det, det jag brukar mer tänka så att det här ska bli ett sjalgarn. Mm. Men inte så här, det här ska bli just det här specifika så nej, långt brukar sjalmönsrätt. Nej, men, men, det blir, men Det ska bli strumpor, det ska bli ja. tröja. Mm. Det behöver vara så här tjockt. Mm, eller så här, ja. exakt. Mm. Eller jag ska spinna det och det ska passa ihop med det här garnet. Mm. Det kan ju också vara, alltså har man inte så många... Eh, toppspann eller vad det nu kan vara spinn. Eh, det kan också vara ett mål att man kan spinna de toppspann man har mm. i samma tjocklek. Så man kan sticka något stort utav det. Precis, något något, något ja, ja Eller randigt. Mm. Det kan man också tänka på. Mm. Mm. Vi tänkte också att vi skulle prata lite om olika tekniker. Mm. Så att ni kan få lite tips på vad ni skulle kunna utmana er själva med. Ja. Eh, och vi har ju pratat <skratt> Ursäkta, vi har ju pratat om det lite grann innan vi hade vårt spinningavsnitt. Mm. Men för er som inte har lyssnat på det eller för er som känner att ni vill höra det igen så, så kommer vi prata lite om det. Eh, och då kan man ju spinna då med korta eller långa drag. Och... Ehm... Det är ganska så basic egentligen. Men om man springer med långa drag så låter man twisten då, den här twisten som skapas i och med trampandet och snurrandet av hjulet, så låter man den gå upp i ullförådet, Alltså mm. ditt toppspann eller ditt kardflor eller vad det nu kan vara. Och så drar du i ullförrådet, liksom bakåt, så följer ja, twisten tvisten. Tvisten att gå in i ullförådet men du får ändå ut ditt garn. Liksom. Exakt. Och ullförrådet är ju det toppspandet eller kardförrådet ja, man håller i. precis. Mm. Och sen kan man ju spinna då med korta drag. Mm. Och då låter du inte twisten gå upp i ullförrådet. Utan du håller i ditt toppspand. Och sen mm. så matar du ut ullen med... Du håller kanske med vänsterhand då. Det är väl mm. det vanligaste. Och så matar du ut lite taget med högerhanden. Eh, personligen tycker jag det är lättare att få ett jämnt garn... Om man spinner... Om, man, om när man har lärt att lär sig det så tycker jag att det är lättare att få ett jämnt och tunt garn med, med långa drag. Mm. För när man spinner med eh, korta drag så krävs det lite teknik för att det inte ska bli en li, lite tjockare varje gång du liksom tar ett mm. nytt tag. Mm. För det är väldigt lätt att det blir så. Men jag tror att många nybörjare föredrar eller inte bara nybörjare men många föredrar att spinna med korta drag. För det är lite enklare för jag tror att man känner att man har lite mer kontroll på twisten. Mm. Jag föredrar själv korta drag. Mm. Eh, eh, jag skulle inte anse mig själv som nybörjare i och för sig. Men. Men, eh, jag tycker som sagt att det, för mig så är det lättare att ha kontroll på tjockleken eftersom man inte har så mycket garn att kontrollera. Mm. eller så mycket att kontrollera. Mm. Men som sagt, jag tror det är en smaksak jag har inte eh, spunnit tillräckligt med långa drag för att känna mig helt hundra på det. Nej. Där har jag utspunnit sp väldigt mycket med korta drag. Så att jag har övat upp tekniken i det. Liksom. Ja. Så att, eh, det kanske skulle vara en utmaning för mig. Då. Lite jag mer tror långa det drag. Det. Uh -huh. Jag tänker att det kan, också, alltså, det kan vara olika från spinrock till spinrock. Vad som, vad som passar ihop med den. Mm. Eh, det var något briljant jag tänkte på nu. När, vi, när du pratade. Som jag glömde bort. <laughs> <laughs> eh, ja, nej. Jag glömde bort helt enkelt. Du, vi får se om du kommer ja, på, vi, på det senare. Jag kan avbryta dig snart <laughs> när jag kommer på vad det var jag skulle säga. Ja. En annan teknik som man kan prova det är ju det som kallas för core spinning. Mm. Eh, och det går till så att man har en redan färdig tråd. Antingen har man spunnit det själv eller så tar man något eh, stashgarn. Som man, tycker är fult. som man tycker är fult. För det kommer inte synas sen. Mm. <laughs> eh, gärna ull då, om man spinner ull. Eh, om man skulle ju kunna ha bomull också, men jag hade nog inte valt det själv. För att nej, du får ju en nej. annan i garnet. Precis, det, det blir det en väldigt konstig kontrast mellan dem två. Jag tror också det. Mm. Eh, men det går ut på i alla fall att istället för att ha ullförrådet bakom eh, själva garnet, om man säger det som man har annars, man har ju det liksom vid sidan av kroppen, oj, så har man det lite mer utåt i 90-graders vinkel ut från spinnerocken helt enkelt. Mm. Eh, och eh, det som man ska göra sen, det är liksom att man matar in den här färdigspunna tråden. Det här är jättesvårt att förklara. Vi kanske kan lägga till en video ja, eller nåt försök jag försöker. Mm. Man matar in den färdigspunna tråden i spindroken Samtidigt som man låter ullen gå från 90 grader från sidan och liksom omsluta den här tråden. Mm. Så att ni tänker att den liksom lägger sig runt som en kokong. Ja, ah, betyder ju kärna. Exakt. Så att ditt färdiga garn blir kärnan. Blir kärnan. Mm. Exakt. Så det är en jättekul teknik att prova. Jag mm. har provat eh, själv. Det är jättesvårt. Men jättekul. Det måste vara jättesvårt att få det bra. Ja, det är jättesvårt att få det jämnt. Mm. Det blir gärna ett sånt här fick en fin garn. <laughs> <Precis. laughs> eh, men väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, och utmanande. Ny teknik. Mm. Jag har sett otroligt vackra korsbundna Ja, vi får se vilka kan vi har. Mm. Den har varit bra länk. Jag tror också det. Eh, det är Korspunna garn är ju oftast lite tjockare. Eftersom mm. man har liksom en redan kärn. Ja. Så att, men det kan ju vara kul att sticka kanske en mössa eller en eller eller mm. sånt det. Mm. Jag tänkte på, jag sa ju boklespunnet garn innan. Just det, det kanske man inte vet vad det är. Nej. Det är ju ett sånt här garn som är som små, det är som små ögglor. Mm. Och det kan man ju också spinna själv. Mm. I själva planingsmomentet. Och då gör man så att man... När man, man plajar så matar man ju dem liksom lika... I mm. samma tempo, båda galarna, Men ska du spinna bokläsbundet så matar du den ena tråden snabbare. Och då kommer den liksom hamna som ögglor mellan tvistarna. Jag har aldrig provat det själv. Det låter som att det ska vara jättesvårt att få det jämnt. Eller alltså, så... alltså, jämnt kanske. Ja. ja, det är nog inte så svårt själva tekniken. Nej. Men att få så att bubblorna blir lika stora, stora på samma mm. avstånd längs med hela är nog inte helt enkelt. Men mm. det kanske skulle vara en utmaning för mig. Mm att prova. var jätteroligt. Mm. Apropå bokléspunnet så måste jag säga att jag alltid tyckt att det var varit sådana gånger ja, också. <laughs> Förlåt mig. Men sen så såg jag en tröja i våras kanske. Mm. På någon butik. Jag eh, minns inte vilken. Jättefin fluffig vit tröja i boklégarn. Och jag var, åh vad fint. Mm. <laughs> jag kanske ska sticka en sån. <här> sen så bara, vänta. Men... Mm. Jag tycker inte om sånt garn. <laughs> Nej, men det kanske vara sånt garn som man tycker ser lite fult ut på hävan men som faktiskt mm. kan bli någonting fint. Och jag tror att det kan vara ett sånt garn som det finns väldigt mycket billigt. Mm, tillfärgade... Ja, exakt. Glittriga mm. akrylvarianter. Man får tycka om det, men vi, vi är inte tycker så inte det. om det. Nej. Vi jag gillar mer alltså, ull liksom. Ull och lite mer solida färger kanske. Ja. Mm. Ehm um. Men, men det är så himla efter upplevelsen när man inser att någonting som man egentligen trodde att man tyckte var fult. Och helt plötsligt står och tänker på, åh jag kanske ska sticka sån sånt. Där. Ja precis, man ser det i ett annat ljus. Ja. Ja. Um, en då, annan utmaning kan ju uh, vara att sticka med pärlor. eller spinna med pärlor. Spinna med pärlor, förlåt. Mm. Uh, ja, det kan vi också göra på, har vi väl kommit fram till tre olika sätt i alla fall. Vi mm. um, kan på, ta varsitt. Ja, det kan vi göra. Uh, eller då har jag två. Så ja, får då får du börja så tar vi det i mitten. Då. Precis. Eh, och då kan man ju göra som Emma gjorde. Eh, Emma, vår podcastkompis, lottade mm. ut ett garn som var spunnet med perlor. Just det. Mm. Och då hade hon trätt på perlorna på garnet innan. Mm. På, hon hade ett lingarn och så ett handspunnet garn. Mm. Och hon trädde perlorna på lingarnet. Mm. Och eh, nu vet jag inte hur hon gjorde. Men ett sätt som jag tycker är enkelt är att... Eh, man, man gör en ögla av sytråd mm. och eh, så stoppar man garnänden i den öglan och sen så för du över, har du liksom en, i andra änden av öglan så har du redan trätt på en nål, mm. så för du över eh, pärlan på nålen, sen på öglan och sen vidare på garnet. Mm. Um, det är lättare än att trä, försöka trä en nål direkt på garnet. Oh, God, ja. mm. Och sen får du helt enkelt portionera ut dem jämnt. Liksom dra dem bakom dig, vad man ska säga. Och få dem liksom på det mm. avstånd du vill. Medan du spinner. Mm. Mm. Och ditt ja. eh, Sen så kan man faktiskt göra så att man trär pärlor. Man dricker av som tussar från sitt toppspann eller karlfror. Och så trär man pärlor direkt på det. Mm. Om man har lite större pärlor så är det ju definitivt lättare. Det är ju svårt med de här mini-mini-pärlorna. Okay, mm. eh, exakt. Eh, man kunde kanske göra sytrådsvarianten där också i och för sig. Mm. Om man inte har för stora ultussar. Men man detta bara... gör man i själva spinningmomentet. Exakt, in, exakt. Innan mm. du spinner. Mm. Och sen så spinner du från ett ullförråd och sen så bara slänger du in de här små duttarna. Mm. Se till att det blir jämnt såklart. Mm. Då kommer liksom pärlorna i Själva ullen redan liksom blandas in med det. Ja. Så det är också en variant med pärlor. Mm. Och sen ett tredje sätt då som jag inte har hört att man gör. Men jag kom på att man borde kunna göra så. <här> eh, och eh, det är ju då att när man stickar med pärlor. Mm. Eh, så kan man ju antingen trä dem på garnet innan. Mm. Och skjuta dem fram och tillbaka. Eller så kan man ju eh, sätta då. När du ska sticka en maska så sätter du den istället mm. på en virknål. Mm. Och så om du redan har trätt en pärla på. Och så för du över virknålen. Eh, över masken, och sen så stickar du maskan. Eh, och så tänkte jag att man måste kunna göra när man närvaropplajer, mm. eller navajo närvaropplajer. Eh, och navajo närvaropplajer är ju det man gör när man får ett tretrådigt garn av ett entrådigt. Och det gör Exakt. man ju genom att man gör en ögla. som man träger igenom, som blir en ny öglar som man mm. träger igenom. Och då kan man ju bara använda. Sätta sin virknål då. Får man ju stoppa liksom. Och så sätter man sin virknål på öglan, Och på mm. så får man på en pärla som mm. man kan ha på virknålen. Ja. Det tänker jag både gå på. Det tycker det jag också. Absolut. Mm. Så då har vi tre sätt. Eh, prova att spinna med pärlor. Mm. Man kan ju utmana sig själv och prova alla. Ja. <här> som man tycker. Eller kanske göra ett garn som innehåller alla varianter. Mm. Så då har vi lite tips på utmaningar helt enkelt. Ja. Hoppas ni har blivit inspirerade. Ja. Och som sagt vill ni eh, vara med på det här. Vi tänkte att vi lägger ju det lite innan så att ni hinner kolla in det, och spana mm. in det, så finns det alltså en grupp på Ravelry som heter To the Fleece, som du ja. kan gå med Och där står alla regler, och där står alla de här eh, grupperna som finns öppna för alla, och sen finns det även ett ofantligt mängd lag man vill vara med eh, Och vill man vara med i Spinning in Sweden's lag mm. så är det bara gå med i den gruppen och anmäla sitt intresse och vinka lite, så eh, är ni hjärtligt välkomna. Ja, vi hoppas att eh, några av er kommer med. Ja. Cy cyklar med. <laughs> Veckans Ravelry-favoriter. Det ska vi ha, såklart. Ja. Eh, och vi tänkte mönster som vi vill sticka av hans brunna Ja. Mm. Vad har du för mönster i den här veckan, Anna? Mm. Mitt eh, första mönster är Hitch. Bara Hitch. Bara Hitch. Inte Hitchhiker. Nej. Bara Hitch. Mm. Och hon heter Mercedes Tarasovic Clark. Spännande. Ja. Eh, och det är en eh, tröja. Som stickas med fingeringarn. Mm. Och fingeringarn tycker jag är ganska lätt att spinna. En ganska lätt choklad att spinna. Mm. Mm. Och jag skulle behöva ungefär 1400 meter för min storlek. Vilket ju är ganska mycket. Men jag tänker att det borde man klara på en 400 gram kanske. Ja. Ja, jag tror det det kostar 7 stolar. Och eh, det är en tröja, eh, det den har lite mer is. Liksom. Den är lite lösare i passformen. Mm. Och så har den eh, en båtringad hals. Gans Med ganska bred del som är... Det ser ut som att det är rätstickat. Okay. Och så är det rätstickat ner till också. Och så är det mönster på framsidan. Och det är ganska svårt att för för förklara hur det ser ut. Men det är som paneler på den storleken som är på, på bilderna. Är det fem, fyra eller fem paneler? Mm. Och så är det. Det är någon slags variant av falska flätor, fast med lite annat emellan. Okej. Okay. Alltså det är jätte svårt att förklara. Jag får gå in och spana den. Jag ja. har inte sett den. Den är jättefin. Den hon har sticker i någon en mossgrön tweed. Och den är verkligen super snygg. Oh. Jag uh, vet inte riktigt. Man kanske skulle kunna karda något själv och lägga in lite silke och sådär. att så det blir lite Spela tweed. Har du gjort det gång? Nej. Jag vet... Det är en bra utmaning. Då får man väl karda ihop. Vanlig ulle med silkesnuppar. Ja, silkesnuppar eller typ ja, ja, jag tänkte också eh, jag håller ju på med den här mormorskytefilten mm. i all tid och, tid och tid och det är skitmycket såhär eh, trådar och fästar ju. Då mm. tänkte jag att man kan klippa liksom de snuttarna och karda in i ett kardflor. Och ja, spinna. det tycker jag så. Jag, jag tänkte bara gott. att undan de fastnar. Man kan man prova. prova. Ja. <laughs> ja, så det är mitt första. Nästa. Spännande. Eh, mitt första det är Ayakos väst. Och den, den är gjord av Julia Trice. Och det är som man hör en väst. Eh, men man sticker den från sida till sida mm. istället. Eh, och det är ett jättefint spetsmönster som är liksom som blad. Och det som är så himla fint med den här, det är att hon har liksom bara gått loss med fina detaljer. Eh, till exempel så har hon en virkad kant i kragen som är en, i en avvikande färg. Eh, massa färgglada knappar på ena axeln som man liksom stänger koftan, eh, de sitter liksom bara, väst. en väst, jag förlåt, mm. eh, man, man stänger västen genom att liksom dra den över och knäppa med en knapp på sidan mm. men det är liksom en hel explosion av knappar som bara sitter helt asymmetriskt på axeln. Jättekult är det. Eh, och sen har hon kantband på båda eh, armhålorna mm. som är två olika kantband. Mm. Eh, Jättekul, tycker jag är det. Eh, det är. Eh, hon har faktiskt stickat den i ett linengarn Okay. Eh, Sportweight, Men jag skulle nog göra den i ull tror jag. Mm. Eh, Så det är mitt första tips Det låter som en Det låter fint men det låter svårt Att, att göra göra om det Förstår du vad jag tänker mm. att, liksom man, man kan se det såhär det, det ser himla häftigt och alla de här detaljerna Men så, så kanske man gör det själv och så... mm. Ja <laughs> kanske Det får bli en utmaning ja, det får bli. <laughs> eh, Mitt nästa mösta är Effervescence F effervescency <laughs> jättesvårt att uttala effervescency cardigan av Ul Olga Buraya Kefelen som jag har pratat lite om innan eh, det här stickas med sportweight. Sportweight. sport, weight. sport weight känns lite svårare att spinna mm, det är sant mm. svårare att hitta tillbaka till tror jag tjockleksmässigt eh, men det är, är en kofta som går liksom mm, som en kil fram till så att det är Mönstret är lika brett som axelpartiet upp till. Eh, och sen går det väl ungefär ner till strax under bysten. Och så går det liksom som en kil så att det smallar av fram till. Och det tycker jag är jättefin, just den typen av avok ok eller så. Eh, och det är bara fram till. Och det kombinerar, det är också väldigt detaljrikt men ändå rejält på något vis. Det är liksom mm. inte spetsmönster. Utan det är, eh, det är både avvitt och rätamaskor och, räta och mossstickning och så ganska stora hål. Och då kan man säga att de, de släta maskorna går lite som ett vågmönster och sen... Efter varje böj, liksom, så är det ett hål. Mm. Och sen böjer den åt andra hållet, och så är det ett hål. Visst är det den som är liksom lite puderrosa på bilderna på Ravelry. Ja, oh, lite beige kanske. Lite beige. Ja, oh. oh, den är så himla fin. Ja, oh, jättefin. Den har jag haft i min kö hur länge som helst. Ja. Oh. Oh. Mm -hmm. Jag har ett jättefint garn som jag köpte när jag var på Loop i London. Mm. Som är handfärd, die for Yarn mm. Som jag har lite öronmärkt för en kofta. Okej. Okay. Ja, oh, oh, oh. det roligt. Ja, så den äh, tänker jag... Det, det, är lite, det, det är ju sport weight, men jag tycker att det ser ut att vara stickad jättetunt bra. jag det tycker jag också. Mm. Lite fingering. Så. Ja, mm. så att man kanske kan spinna fingering och räkna om storleken lite, mm. tänker jag. Mm. Ja, den är vrålfin. Mm. Bra tips! Ja. Ja. <laughs> <laughs> eh, mitt andra är eh, ett par halvantar som heter Camp Out Fingerlet eh, Och de är gratis på Ravelry. Mm. Eh, och stickade i Aran Weight. Oj, det var tjockt. Mm. Mm. Eh, och de är, de är bara basic slätstickade. Eh, med en resår mudd längst ner. Och sen är det en tumkyr. Mm. Eh, och eh, de är stickade i Noro i originalet. Men jag tror det var riktigt fint att göra det i ett så här fraktalspunnet eh, eh, garn som byter färg med mm. liksom. Mm. Eh, tror jag var jätte, jättefint. Och där ett sånt mönster som man verkligen låter garnet göra jobbet. Mm. Så det är mitt andra tips. Ja. Mitt eh, tredje mönster är Citizen Shawl. Och jag blev lite funderad på om vi har pratat om den innan. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Men Lisa Binante har vi pratat om innan. Mm, det har vi. Det är hon som har gjort Traveling Woman. Eh, och det här är en shawl som också stickas i Fingering Weight. Och eh, är halvcirkelformad. <hör> och kroppen är slätstickad. Och så nere är det då en spetskant- Um, och det är egentligen ett ganska enkelt mönster. Det är inte så där så att man blir jätte wow när man ser den och den måste jag sticka. Men just den här kombinationen släskad kropp med spetsstickad kant tycker jag är så himla bra mm. till uh, handspunnet garn. Jag håller med. Precis som uh, Solution till exempel uh, mm. som Camilla Svanlund har gjort. Och jag gillar ju halvcirkelformade sjalar också väldigt mycket. Tycker de är väldigt användbara. Um, och den kostar 5,50 just dollar. Så att den är jag sugen på. Mm. Mm. Eh, mitt tredje är en kofta som heter Colors of Kaui och de, den är gjord av en tjej som heter Hanna Masjevska, tror jag mm. <laughs> eh, och det är en kofta som har två spetspaneler fram eh, och så är det jättemycket knappar jättetätt med mm. knappar eh, du är inne på knappar idag <laughs> ah, jag tror det eh, Det är korta armar mm. eh, med risår och även spets på armarna Oh, och, det tycker jag är kul när man utnyttjar den ytan. Mm, liksom. Det tycker jag också. Mm. Och den känns väldigt vintage-feeling. Mm. Den här koftan. Tokfin. Eh, originalet är stickat i turkost. Och så är den sprängfylld med röda knappar. Åh, oh, mm. det är så fin kombination. Turkost, jag med. Och det. Mm. Fantastiskt. Eh, det är dk weight mm. eh, Och eh, kostar 6 US-dollar. Mm. Eh, ja, nej men den är jag sugen på faktiskt. Är ja, den så där hög i halsen då? Ja, det är mm. den. Eh, inte, inte typ inte polo, pelo, men, men den är inte uringen liksom. eh, Och eh, den är jag sugen på, oavsett om nu blir handspunnet eller köper galen faktiskt. Mm. Mm. Ja, och min sista är Bergen Street Cowl av Carl Pierre. Och eh, det är ett ganska tjockt garn Det är balkig mm. Så det, är bara, det skulle kunna vara en utmaning att spinna mm. eh, Och det går inte åt så mycket Det är bara 137 meter perfekt. Så det är ganska ja, bra för det där lite udda Garnet man kanske har eh, Men det, är väldigt, det ser liksom väldigt fluffig ut Men samtidigt eh, Vad ska man säga, stabil och stadig som att, den, som att den står bra Det är så tråkigt när man har stickat en kaul Och så bara sjunker den Som en liten korv runt halsen mm. Det motverkar mm. sitt syfte då men den är, det är rätstickning liksom ner till. Och sen är det falska flätor med morsstickning emellan. Det är vi sen, inne på det idag. Ja, är är falska flätor idag. <laughs> och sen är det så upp till. Och jag tror väl att de här falska flätorna och mossstickningen ger den här lite stadgan så. Antagligen, ja. Sen stod det nog inte i texten, men det såg ut på bilden som att det nog var, hade ett större maskantal ner till än upp till. Så mm. att den får lite det här lite konformade. Som nog också bidrar till att den sitter Just väldigt det. bra. Mm. Och den, om det nu skulle bli packa över... Just det! ...tror jag skulle passa väldigt bra. Skönt att ha det. På mm. Väldigt också. värmande. Mm. Så det får vi se. Om det blir något över från... Koftan. Koftan. Mm. Eh, mitt sista, det är ett mönster som heter Metalus. Som är gjort av Stephen West. Och till skillnad från det ena så är ju faktiskt inte jag något Steven West-fan. Mm. Han, han är ju lite för grafisk för mig, tror jag, helt enkelt. Mm. Lite för modern, kanske. Mm. Eh, men det här är ett jättefint skälmönster. Eh, som är randigt, eh, tvärrandigt i massa färger i eh, kroppen. Och sen i kanten så är det långrandigt istället. Mm -hmm. eh, och det är lyfta maskor som mm. eh, man har där, liksom. mm. eh, Och eh, han har stickat den i fingering noro men jag tror att det skulle ha varit fint med massa handsmunna restgarner i de här ränderna. Liksom. Mm. Typ de här, ja men, eller uddeharvorna eller det man har. Ehm, riktigt bra restgarnsprojekt helt enkelt. Och det här är faktiskt gratis. Mm -hmm. Steven West har ju inte jättemånga gratismönster. Men det här är ett av dem. Härligt. Så ladda ner. Mm, det tycker jag. <laughs> ja. Och det var väl det vi hade för veckans ravelry Ja, det var det. När ni har hittat några nya favoriter. Och lite inspiration. Absolut. Mm. Ja, förra veckan fick vi en paus ifrån tävlandet. Det var ju skönt? Ja, det var det härligt. Men nu är vi tillbaka igen. Ja, det är vi. Ja. Den här veckan vill vi ha ett Tour de flis inspirerat pris. Mm. Helt enkelt. Anna, kan ja. du berätta? Ja, och veckans Tour de flis inspirerade pris är en, ett toppspand handfärgat mullbarrsilke. Och vem är färgat? Det har den personen som jag har köpt dem av. Ja ah, okej, okay, jag trodde det var du som hade färgat. <skratt> jag har inte färgat dem själv, nej. Um, och jag tänker att uh, spinna silke skulle kunna vara en bra utmaning mm. för någon av er. Uh, som känner att ni vill gå med i Tour de Fleece. Eller kanske spinnade vid ett senare tillfälle. Det ja. behöver ni inte tala om för oss. <skratt> um, och det finns lite olika färger. Så jag tänker helt enkelt att uh, när jag har dragit vinnaren så får vinnaren välja vilken... Vilken den vill ha, vilka mm. fan den vill ha. Eh, och eh, ja, vad ska man kommentera för att vinna då? Jag tycker att man ska skriva på det här veckans show på bloggen. Eh, vad man har för mål med mm. tordefris. Mm. Och om man inte är med i tordefris, för alla är ju inte det, alla spinner ju inte. Eh, så kan man väl skriva vad man har för ja, men stickmål kanske, med ja, sommaren. Det, det kan man väl göra, ja. det tycker jag låter som en bra idé. Så drar vi en vinnare till nästa vecka och så... Eh, då får, vi, ja, då får vi se när vi drar vinna För jag måste hinna skicka det innan jag åker på semester. Ju, så att man kan få det. När åker du på semester? Jag åker på söndag Men om vi drar vinna Nu på söndag. Nej, nästa söndag. Ja, men då så. Ja, men bara så att vinnaren ja, då lämnar sin adress, ja. adress och där. Mm. Um, vi får eh, kolla lite på det. Så vinner du så får du vara liksom på... Eh, på hugget. Exakt. Mm. Annars så får du vänta till eftersemester. Ja, precis. <laughs> eh, och show notes hittar ni såklart på eh, stickwithuspodcast.blogspot.com Ja, så skriver ni en kommentar där. Ja, det låter bra. Fantastiskt. Ja, vi avslöjar innan att vi har ett litet announcement att göra. Mm. Kan du avslöja vad det var? Ja, såklart. Eh, den 10 augusti så ska Tant Kofta och Petra på Magasinduet ha ett garnkalas i Tant Koftas växthus. Jippie! Och vi i Stickvårdags podcast ska sända live därifrån. Ja, via underhållningen. Vi är underhållningen, exakt. Så om ni vill komma och titta på oss på riktigt bakom gallernet så är ni hjärtligt välkomna dit. Vi tycker det ska bli jättekul. Ja, mm. och det verkar bli en fantastisk dag. Mm. Det kommer vara... Poängpromenad och massa garn såklart. Mm. Och lite minikurser. Och... Just det, det ska ah. Maria ska hålla ja, spetsstickningskurs. Och... Jeanette skulle ha någon kurs tror jag. Ja, det var jag massa roligt på temat. Mm. Eh, och så finns det, får man mat och sådär. Och man mm. måste ju anmäla sig då va? Mm. Och då gör man det på garnkalaset.tantkofta.se mm. eh, Och man kan anmäla flera personer i ett mejl. Och eh, det kostar 450 kronor eh, att anmäla med. Och det är en riktig hel dag mm. i garnets och stickandets tecken. Det ska bli jättekul. Vi kommer ju träffa jättemycket inspirerande människor där. Och vi kanske till och med får chans att liksom prata med någon och inte givna några live och sådär. Ja, ja, det ska bli jätteroligt. Verkligen. Så att du måste komma. Ja, just nu så eh, jobbar jag. Men det är så långt kvar så jag ska se om jag kan. Jag tror jag kan ta mig ur det på något sätt. Det Kanske kan vara lite sjukt. <laughs> Nej. Då. Jag eh, det löser kan nog ta ta ja, Det är hoppas vi. Eh, Tog kul i alla fall. Ja, Och jätter... bra. bra initiativ. Ja, ja. såklart. Eh, så vi hoppas att så många som möjligt kommer helt enkelt. Mm. Mm. Eller då. så många som får plats. Det är 40 deltagare. Så anmäl dig nu. Anmäl dig nu. Ja. Ja, då börjar vi ju närma oss avrundningen. Mm. Vad ska du hitta på Idag är det faktiskt midsommarafton när ni lyssnar på oss. Just det, det är det ju. Ja, glad då, midsommar. har ni tid att lyssna på oss idag. Det, det jag hoppas jag verkligen. Jag hoppas att jag, vi blir <laughs> jag <Nej. laughs> ju uh, Vad ska du göra på midsommar, va? Ja, uh, min uh, kompis Anna-Karin kommer upp från Skåne. Mm. Uh, det är samma som jag pratade om innan som egentligen. hon kommer från Varberg, men när jag flyttade uppåt i landet så flyttade hon neråt kan man väl säga så hon kommer upp och så ska vi vara med podcaster Emma och hennes sambo och hans klasskamrater och fyra missåndar eh, och med respektive och sådär mm. och blir det fint väder så blir det, blir det knytkalas och picknick i slottskogen eh, vi ska väl träffas vid klockan två och sen kommer det här väl övergå i någon slags kvälls och nattaktivitet är det jättedåligt väder, eh, eller så här? Vi på den här. Vi har en Facebookgrupp där vi pratar om det här och så här, om inom parentes, när det börjar regna, för det regnar ju alltid på midsommar, så, har, så är det några då som har en lägenhet i eh, Majorna. Och då måste jag bara berätta det, att hon, det är ett par som har den här och hon heter Garnet. I förnamn. I förnamn. Fantastiskt. Alltså, det är helt underbart. Ja. Garnet i bestämd form i förnamn. Greit. Ja, så det är midsommarplanerna. Härligt. Mm -hmm. Och sen kommer faktiskt min bror och eh, svägerska och någon lilla syster till henne upp i Göteborg i helgen. Eh, på lördag. Och då ska de nu vara på Liseberg hela dagen. Men sen på söndagen så ville de träffas. Och min eh, svägerska då berättade att de ville gå på eh, Le Petit Café i Haga. Och de ville gå på universum. Och de ville besöka fästningen i Kungel. Och jag bara, vänta, vänta lite nu. <laughs> Ni kommer inte hinna allt det där på en dag. Nej. Så att vi får väl se vad det blir. Ja, härligt mm. Och du då? Eh, ja, jag ska ju jobba hela midsommarhelgen mm. eh, Men det gör jag faktiskt inte så mycket Jag känner att jag har haft min semester Jag känner mig pigg och utvilad det och... Ja, men det enda som är tråkigt är att vi har en tradition Med mina gamla universitetskompisar Att vi ses på Hunnebostrand på midsommar Och det är en fyra dagars Och alla kommer och... Ja, det är tråkigt att jag missar det mm. Men inte själva midsommar i sig Nej. Och sen har vi faktiskt beställt jättefina blomsterklansar som vi ska få på oss imorgon mm, på jobbet. Mm. Ja. Eh, så det ska bli kul. Mm. Eh, annars så har jag inte jättemycket planer. Jag eh, funderar faktiskt på att jag ska repa upp min eh, Kirsten kapoor den Rivington-kowl. Eh, mm. eh, och det är inte för att jag inte tycker den är fin, för det tycker jag verkligen, den är jättefin. Eh, men det är bara det att jag är så himla kär i det orangea filisilken som jag stickar den i. Det är det två färger men den orangea för det silken så att jag vill liksom ha den och sticka typ en kofta eller något istället så att den liksom får Lysa mer <laughs> Så att ähm, ja, Jag har inte riktigt bestämt med en För den Men det är ju jättefin du. också Och annars kan jag väl köpa lite mer filisilk Kanske på garnkalaset Precis, du kanske kan be tantkofta färg upp i samma färg Ifall mm. det inte finns, hon är ju jätteduktig ja, på det Ja, verkligen, annars funderar jag faktiskt på Om jag ska räppa upp den och sen köpa kanske Någon kontrastfärg hos tantkofta och sticka något randligt mm. äh, Men tror du det är bra Att sticka ett plagg i bara filisilk Jag vet faktiskt inte Den tror det för se. <laughs> Men ja, jag, du sa också att du skulle repa något ja, kanske. Jag ska nu repa upp den där uh, Grandmothers Backyard Blanket Slash Shawl som jag sticker upp. För Fantastiskt jag, namn faktiskt. Alltså det är så roligt när man ser den i Free Pattern Testers gruppen. Mm. Så den, dens namn är liksom så här tre gånger så långt som alla <laughs> andras. Um, uh, för jag tror inte att jag kommer använda den. Och då känns det bara mm. dumt att tagla igen den så är alla de här varvorna som den inte bra. Men jag vet inte om jag ska repa upp den och sticka den på större stickor i samma garn. Mm. Eller om jag ska repa upp den och sticka den i garn som jag fick när jag fyllde år. Mm. För jag fick ju också garn nu när jag fyllde år, förutom det packa garnet Så fick jag av eh, en barndomsvän och hans bror... Eh, det vill säga deras mamma hade köpt det. <laughs> <laughs> Kackvatur. <laughs> eh, precis. Jag fick fyra nysta saubervall. Nice. Mm. Och det var ett som var, gick ifrån typ vitt till ljusgrått. Mm. Och så var det ett som var eh, som är sånt tvåtrådigt saubervall. Det här ringbågsfärgade. Mm. Mm. Och så var det två stycken entrådiga som går i olika gröna nyanser. Och jag tänker att det där de där två härvorna i gröna nyanser skulle kunna bli fint. Det låter jättefint. Men det är ju ännu tunnare Trots än Rauman. Det. Så då måste jag sticka det på väldigt stora stickor. Men vad ska Rauman bra. grön också? Jo, Rauman grön. Du kan inte sticka grön. en tråd sauberball och en då? Jag tror inte att de två färgerna skulle gifta sig så okay. bra. Jag har inte sett dem live För att Rauman är eh, olivgrön skulle mm. jag nu vilja säga. Och eh, det här går har väldigt mycket blått i sig. Ehm... Um, så, ja, nej, jag tror, jag tror inte det. Nej. nej. Mm. Ja, så det blir en reparvecka för oss då, ja. kanske. Åh, oh, vad tråkigt. Jag blev jätteledsen vad jag tänkte ja. på det. Ja. Jag borde bara sluta när jag insåg att den kommer nu bli för liten. Men jag har bara tragglade igenom mm. den där varven Man och så. hoppades. Men mm. när jag liksom kollar på min skal, mm. Alltså, det här kommer inte gå att blocka ut liksom. Och jag kollar på henne så är det så... Det här att det blir som att nuppa liksom. Eller mm. inte nuppa, men... Mm. Ja. Eh, tätare formationer av maskor med glesare formation av masker emellan och då på den sjalen som hon har på bilden som är sjalversionssjalen mm. så är det väldigt stort avstånd mellan de här pluttarna mm. och så stor som min skal är nu är ungefär bara centerdelen på hennes skal så jag Oj. tänker att jag kommer ju aldrig Nej. komma upp i den storleken Nej. Så det är nog bara repa. Och jag har faktiskt fem här på rauma Så att jag kan ju sticka ganska mycket Ja, och sen är det ju faktiskt så att... Alltså, är man typ missnöjd med någonting... Alltså, då är det ingen idé att sticka vidare. För man nej. kommer inte bli nöjd, liksom. Nej. Så det är bara... Nej, bita i suräpplet och göra något fin, finare av garnet. Ja, det får ja, du tänka. Det är så jag tänker. Aha. Ja. Men, eh, vad säger du? Ska vi runda av för idag? Det får vi väl göra. Aha, jag så att ni kan gå och fira midsommar. Ja, och... Verkligen, glad midsommar mm. och ät sill och poteter och jo, dansa lilla grodorna och <laughs> små grodorna, <laughs> lilla grodorna. <laughs> ja, ah. små grodorna, jag kanske fortfarande är lite jättelägerd. Ah. Eh, dansa kring stången, <laughs> små grodorna och eh, fasta Ingeborg och allt vad det är. Va? Har... Vad är det? Va? Har du inte hört fasta Ingeborg? Nej. Jag har en gammal faster som heter Aha! Ingeborg. Jag har nog aldrig hört den säga att nu ska vi dansa fast då Ingeborg. Ah, det är ju klassiker. Okej, okay. spännande. Här är Göteborg. Ja, traditioner. Vi ha skonska egna traditioner. <här> <här> ni paddade på <skånska> här. här. Det tycker jag. Ja. Ha det jättebra allihopa. Tack ja. för att ni har lyssnat. Och, och vi, vi... är inte bort tävlingen. Nej, och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! så bra, hejdå!